Василь Шкляр. Характерник. Роман. Розділ перший, в якому йдеться про нечуване диво, що вчинилося в Січі Запорізькій, коли її спіткала лиха година. Року Божого 1673 глибокої осені, коли вже листя впало з дерев, на Запорожжя прибилася збіса цікава компанія із десяти комонників, яких привів сюди бравий донський козачина Іван Міюський. Спершу їхні тіні було помічено в густому тумані, біля Кодака. Мокра мла, тоді морем залила дике поле і великий лух. І перетомленим подорожнюм Здавалося, що вони їдуть уже не степом, а по морському дну. Потім вони попасли коней на березі річки Самари, де прижухла трава, досі стояла по коліно, а вже звідти рушили прямісінько на Чортом Лик. Зверху верхівці скидалися на козаків, хоча зодягнуті були хто як. Той ж у жупані, той у семирязі, ще котрись в овечій кожушині. Іван же Міюський був у брунатному кунтуші з широкими проймами замість рукавів. По праву руку від нього їхав на білій цибатій кобилі вельми повабний юнак у зеленому підбитому лисячим хутром каптані і соболиній шапці Макітрі, схожій на ту, що їх носять московські царі. Тоді як інші комонники, звільна похитуючись у сідлах, дрімали. Він сторожко вглядався десь у далечінь, хоч бачив не далі, як за п'ять кроків. Разом з важким осіннім туманом стояла Така потайна напружена тиша, що її боязко було полохати, бодай словом чи кашлем. І все-таки молодий кулисячому каптані і шапці, схожій на перекинути до дном Макітру, нетерпляче спитав. «Ще далеко? Палицею кинути!» – відповів Іван Міюський. Принюхуючись до сивої мли, що тривожно пахла терпким кінським потом і дьогтем. Майже приїхали. Та вже за мить його правиця шарпнулась до шаблі. Недалеко й не близько, а так десь за версту від січі, перед ними зненацька виросли з-під землі три чорні вершники на високих різномастих конях. Сірому, вороному і гнідому. Таких страшиду Іван Міюський з роду не бачив Ні на дону, ні серед запорожців, У купі, з якими йому колись доводилося брящати шаблею, Ні навіть у Персії, куди їх донців Водив отчий дух Степан Разя, чия буйна голіванька полетіла з пліч на лобному місці в Москві. А в цих трьох, що вродилися з-під землі, в тумані, голів не було. Так спершу здалося Іванові М'юському. Так уважалося Молодикові в лисячому хутрі та всім нетягам, що їхали з ними, дрімаючи в сідла. Тепер же вони враз широко розплющили очі і злякано, не кліпаючи, дивилися на безголових примар, що невид'яким робом вирунили перед їхнім носом. Від несподіванки всі заціпеніли. Ніхто не потягся до шаблі. Навіть Іван Міюський, котрий спершу звично шарпнув руків'я. Відчув, як його правиця зів'яла і повисла. Немов конопляна. Чорти? Мана? Татарські посиголовці? Заклякли не тільки люди. Коні. І ті, замість того, щоб нагострити вуха, так прищулили їх, що втратили свою гордовиту подобу. І тільки тоді як середульший вершник на вороному жеребці явив їм свою усміхнену твар, Кумпанія допетрила, що всі троє ховали свої голови в чорних каптурах-клобуках. Вони були зодягнені в темні опанчі, схожі на куці ряси без рукавів. Глянеш, ні рук, ні голови, самі тулубища чорніють в тумані. «Хто такі? І по що їдете?» – спитав середульший вершник, котрий відкинув на плечі клобук, і тепер мандрівці побачили, що в нього на в'язах є голова. Вона поголена, а з набік я на бік, звисає короткий козацький чуб. Був він зовсім молодий, мав тонкі, нерозпущені вуса. Схожі на ластів'ячі крила. Його ясні карі очі всміхалися, але від тієї усмішки холонуло в грудях. Іван Міюський здогадався, що вони, ці троє, потайки крутилися біля них давно, бо тепер ще гостріше в ніс йому вдарив крутий дух дьохтю. Правду кажуть старі запорожці, не лякайся того, що можеш побачити, а бійся невидимого оку твоєму. Почувши козацьку мову, Іван Міюський осмілів і відповів з погорда. Ми, донські козаки, а йдемо на січ до кошового сірка. Іван був родом із стаганового рогу який здебільша називали Таганріг. Його прізвище Міюський погодило від назви річки Міус, що впадає в Азовське море, септо в Міюський лиман, де споконвіку гутірка була майже така, як на Запоріжжі. «Навіщо вам кошовий?» Гостро дихнув на нього дьохтем той таки усміхнений козак із молодими очима, і тонкими крильчатими вусами. Іван Міюський спантеличено закліпав товстими повіками. Він раптом побачив, що допитувач уже сидить не на вороному коні, а на сірому, і його очі зовсім не карі, а сірі. Донець геть розгубився, коли його погляд ковзнув ліворуч і він побачив, що вершник, який сидів на сірому коні, тепер опинився на вороному. Тим часом цей вершник, щоб показати мандрівцям, що він живий, не намальований, теж відкинув колобук за величезну, як довгий добрий гарбуз, голову. Стромив у зуби маленьку череп'яну люличку, дістав труд та кресало і, Вдаривши залізом об кремінь, запалив носогрійку. Гірка пахащ, перебуваючи запах дьогтю, цівкою потекла крізь вогн... вогкий туман до Івана Міюського. Наче йому хтось ткнув під самісінький ніс пучок євшан зілля. То навіщо вам кошовий? перепитав Донець, збираючи докупи думки, розпорошені такою. Чуднотою. І щоб збити пиху при скіпливому козакові, він мовив притишено, але з неабияким натяком. «То є велика тайна, і я можу про це говорити лише з кошовим сірком». «Нема його!» – похитав головою різноокий січовик і поскав за вухом свою сіру кабилу. Іван Міюський побачив, що клята коняка теж усміхається, вискиривши великі кукурудзяні зуби, які видотіхи не вміщалися їй у роті. Тепер Донець був певен, що перед ним на сірій кобилі сидить в куцій рясі опанчі справдешній галдовник. Чи хемородник? Чи який біс? «А де він?» Спитав Іван Міюський. «Хто?» Знов паськав за вухом Кобилу Галдовник. «Кошовий сірко!» «Ха-ха! Кошовий! Не знаю. Може в Тягині, Може в Криму, Чи, може, в самому Стамбулі, Або разом і там, і сям, і ще десь». «А це ж як?» «А просто! Це ж вам сірко!» а не чорта рогатого хвіст. То коли ж він повернеться? Втрачаючи рівновагу, поспитав Іван Міюський. Коли? Може завтра, може через тиждень, а може й через місяць. Повоює бусурменів і вернеться. А наказний є? Є, сказав галдовник. Як же без наказного? Ніяк. «Веди нас до нього!» – попросив Іван Міюський. Він уже здогадався, що перед ним сіркові пластуни-вивідувачі, котрі, видно з усього, не спускали їх донців з очей, починаючи від Кодака. «Ї до наказного не можна!» – сказав голдовник, дивлячись одним оком на Івана Міюського, а другим на юнака в зеленому підбитому лисячим хутром каптані. Око, яким він дивився на Івана, було ще сірим, а друге вже світилося зеленцем. «Як не можна?» – з досатою запитав Донець. «Наша тайна буде великим скарбом, не тільки для Запоріжжя. Якщо ви нас не приймете, сірко вам цього не, подар... не подарує». «Не в тому річ». Мовив голдовник, з цікавістю приглядаючись до молодика в лисячому каптані. Був то і справді милий з лиця, трішки смаглявий, трішки довгобразий, і в міру рум'яний. Саме скільки, як личить під парубкові, котрий ще не поголився. Він весь час мовчав, але, боячись прогавити, бодай слово, Вуха тримбав на Стомбурщині. Тому в око відразу впадав його, можливо, єдиний ганж. Праве лопати вухо було вдвічі більше заліве. Воно навіть заворушилося, коли Іван Міюський спитав із прикрістю. То в чому причина? Чому нам не можна зайти до коша? Усмішка зійшла галдовникові з лиця. Його очі Знов стали карими, і він промовив засмучено. У нас чума. Цю пошисть занесли на січ кам'янець-подільські купці-вірмени. Вони торгували на січовому ринку всіляким цікавим крамом, а найбільше кожухами та іншою одіжджю, в тому числі і поношеною. Приїхали трьома возами – Карапет Меспарян із сином Мовсесом та братом Гургеном. І так піддобрилися до козаків та отаманів Шкуринського і Васюринського куренів, що ті дозволили купцеві Карапету зберігати в них товар. Спершу все було дуже весело. Карапет Месропян підніс козакам на вечерю барило горілки – та хоровац із сугака. А потім уже на підпитку подарував Гнатові Пінчуку саєтову сорочину з чужого плеча, яку той відразу нацупив на себе. Випив чоловік, закусив сугаком, убрався в обнову, а десь на третій чи який там день Пінчук після тяжкої пропасниці віддав Богові душу. І хай би вже сам, а тож запирав за собою і сина свого, каленика, канархиста, півчого січової церкви Святої Покрови. Поки підозра впала на купця-вірменина, що це він за... заніс зі старим лахміттям чуму до каша, то вже й пізно було щось у нього питати. Карапет Месропян, сердега тут таки, навіть не від'їхавши на кам'янець, одійшов на той світ у гарячці, а за ним переставилися в муках і його Огурген, та синок Мовсес. Шкуринські і Васюринські козаки мерщій покинули свої курені, де зберігався карапетів крам, а наказний кошовий атаман Грицько-Пелех оголосив карантин. Добре, що якраз перед пошестю сірко з більшістю запорожців пішов на тягиню. Людей у січі лишалося жменя. Військовий суддя Степан Білий, покликаний бути розпорядником під час муровиці, наказав спалити тіла небіщиків в урочисті гостра могила. Всім козакам і старшинам вилів намаститися дьохтем, хоч вони й без того вимазувалися ним від усякої нужі, а поза тим кожному щоденно випивати дьохтю на власну мірку. За цими мірками, як і за іншими помічними заходами, додивлявся і єромонах січової церкви отець Петро, який дбав не лише про душі козаків, а й про їхнє здоров'я. Було обкурено сіркою навіть церкву. Ще три дні тому співав на крилясі янгольським голосочком покійний каленик Пінчук. Обкурили військову канцелярію, пушкарню, всі курені та будівлі, де ступала людська нога. Окрім того, сірку додавали у воду, в горілку та домішували в соломаху, щербу та в усю козацьку їжу. Судя Білий суворо заборонив виходити і заходити будь-кому на січ. Приїжджі крамарі, що товклися недалеко завалом, після лихої вістки здиміли самі, а козаків із прикметами тяжкої недухи. Нехай вибачають, але було посаджено до секвестру. Пам'ятаючи, що карапет Месропян частував запорожців печеним сугаком і що дикі тварини, Особливо сугаки, гризуни та всілякі бобри, і бабаки теж розносять чумну пошесть. Суддя білий заборонив запорожцям їсти дичину, а також збиратися гуртами поза своїм куренем, танцювати, грати в карти та битися навкулачки. Лише трьом козакам, сірковим любленцям із Пластунівського куреня, Кирикові Гирі і Костогризові дозволялося більше, оскільки вони пильнували підступи до Січі на випадок з'яви ворога чи підозрілого люди. А цього разу ще й мусили вчасно попередити про чуму кошового отамана Сірка, коли той вертатиметься з походу. Хоча кирик, гиря і костогриз були тими бестіями, яким не треба дозволяти чи забороняти кудись виходити і заходити, вони, ці сіркові любленці, могли невидимо пройти, де хотіли, не лишивши ні сліду, ні знаку. І сірка їм не треба було виглядати, вони його чули за сотні верстов. На щастя, козацька мати-богородиця прийшла запорожцям на поміч, ще до повернення Кошового. Завдяки молитвам і старанням наказного Грицька, Пелеха, судді Степана Білого, отця Петра та всього чесного товариства, чума відступила ще до морозів. Хоча саме їх вона боялась найбільше. Пошесть відійшла, однак наказний карантину не зняв. Ця без трясся з косою мала звичко вертатися без попередження, якщо забулася когось забрати з собою. І тепер Грицько-Пелех, вислухавши вість пластуна кирика про велику тайну донців, з якою вони прийшли в Січ, сушив голову, чи прийняти їх, чи хай дожидають сірка, аби не брати гріха на душу. Щоб того гріха було менше, він покликав на раду суддю Білого та писаря яковину зійшлися у військовій канцелярії, повсідалися за важким дубовим столом, вичовганим ліктями до білого блиску. І Грицько Пелех розповів товариству про вість, принесену пластином кириком, про велику тайну, з якою прийшли до них доньці. Що будемо робити? повів Пелех. Важкими, як биті таляри, очима. «Це ж той Міюзький, що вже колись заходив до нас, га?» Спитав писар Яковина, аби не мовчати, І пригладив розпушені конопляні вуса. «Той!» «То чи не Іваном його звуть?» Подав голос і Степан Білий. «Іваном!» Трохи дратуючись, сказав Пелех. Але я питаюся, як нам бути? Чи приймати їх, чи хай ждуть сірка? Ну, чума немова дійшла. Знов пригладив вуса писар Яковина. А карантин не знято, докинув суддя Білий. Наказний Пелех бачив, що їм обом, так само, як і йому, хочеться... І колиться. Вони згоряли від цікавості, з чим прийшли донці. Адже не вгадано було, чим це може обернутися для кожного з них. Тому ні проноза Андрія Ковина, ні старий лист степан білий не хотіли лізти попередь бакатика в пекло. І щоб довго не розводитися, Грицько Пелех сказав: Так, давайте прямо. Не крутіть мені тут хвостами. Годилося б коло зібрати, дмухнув у вуса писар Яковина. І вони, його вуса, знову розпушилися, немов на вітрі. Чи бодай скликати курінних, почухав потилицю суддя Білий. Ні, сказав Пелех, карантину ще не знято. Ми навіть до церкви ходити по одному можемо. Тож вирішуємо в трьох. Ти, Андрію, за чи проти?» Пелех втупив очі та лярив писаря. «Проти чого?» – не зрозумів той. «Ти за те, щоб прийняти донців, Чи хай ждуть сірка?» – пояснив Пелех. Та як сказати, і за, і проти, не знаю, я так, як ви двоє. Ну, а ти, Степане, глянув пелих на суддю, я теж отакої, а далі крутив рудим пухнастим хвостом суддя. З одного боку за, а з другого проти. Виходить, як ти, пане, наказний вирішиш, так воно і буде». Гм. гмикнув наказний Грицько-Пелех. «Річ у тім, що я теж Хе, і за, і проти!» «То що ж робити?» – спитав Степан Білий. «Хоч йому, як сюді, годилося першому покласти свій рішенець!» «Еге!» – тріпнув вусами писар Яковина. «За «І якщо не знаєш, як чинити, то покладайся на фортуну», – сказав Пелех. «Сиріч на жереб!» Він поліз рукою у глибоку пазуху жупана і дістав срібного єфимка. якщо монета впаде до гори орлом, тоді хай заходять. А якщо до гори конякої, тоді зазь. Згода?» «Мудро!» В один голос сказали суддя і писар. Пелех нігтем великого пальця підкинув монету. Вона срібно замерехтіла в повітрі. Потім, дзенькнувши, вдарилася об дубову стільницю. Підстрибнула і не покотилася далі, а лягла перед їхніми очима. Догори орлом. Пелег Білий Яковина відчули полегшу, бо всім трьом вже не стачало терпцю дізнатися, з чим же прийшли до них доньці. Але ні суддя, ні писар не знали, що на такі випадки наказний Грицько-Пелех мав особливого Єфимка, на якому з обох боків був викарбуваний орел. Проте він, наказний Пелех, розвівши руками, Сказав невдоволено. «Ну що ж, нехай приходять!» Ще трохи подумав і підняв угору вказівного пальця. «Але не всіч! Приймемо їх валом у грецькій хаті, а далі воно покаже». Гостьова грецька хата, де зупинялися чузоземні посли та інші поважні приходьки, Майже нічим не різнилася від козацьких куренів. Хіба завдовжки була меншою, то стояла не в самій січі, а сажнів за сто від неї. Там, де за ровом, за валами та дубовим палісадом, що оточували чортом Кмлицький кіш, у добру годину кипіло своє життя. Тут вирувала ярмаркова торговиця. Дружно сусідували кузня, гончарня. Чинбарня, лимарня і, звичайно ж, шинок. А ближче до води майже над Чортомликом, ликом осібно стояла грецька хата. Колись грецькі посли приїжджали до запорожців із Чолобитною. Тут гостювали, та відтоді і пішла така назва. Але зараз і торговиця, і кузня, і гончарня, і шинок – Дихали пусткою. І ця порожнеча моторошно важніла від густого туману, Що сунув всюди з чотирьох річок. Базавлука, прогною, скарбної та чортомлика. Всі вони, яка гирлом, яка боком, Тулилися до січі, захищаючи її від орди. Та зараз не видно було ні річок, ні сумського шляху, от поля єдиного путівця, що вів на січ суходолом. Тому наказний пелех, суддя Білий та писар Яковина побачили донців у супроводі Кирика тільки тоді, як вони вже під'їхали до Грецької хати. Кирик повів прибульців до Конов'язі, тим часом як Іван Міюський і молодику зеленому лисячому каптані, віддавши козакам поводи, пішли до посольського курення, куди їх чемно запросили старшини. Тут вони сіли на широкі лави, застелені персидськими килимами, і Іван Міюський, сапнувши повітря своїм чималим горбатим носом, відчув різкий запах сірки і дьохтю. «А що, пане, наказний?» – звернувся він до Грицька Пелеха. Чи то правда, що Джума вже покинула Січ? Показує на те, відповів Пелех. Або що? Для нас це важніше, ніж вам, сказав Іван Міюський. Зараз самі зрозумієте, чому. Грицько-Пелех, суддя Білий і писар Яковина, які сиділи навпроти гостей, аж засовалися на широкій лаві. Так їм не терпілося почути, з чим прийшли гості. Пелех переводив свої тверді очі таляри то на Івана М'юзького, то на молодика, котрий уже розстебнув свого зеленого лисячого каптана, під яким була вишнева черкеска. Суддя Білий подумав, що взагалі-то воно не зовсім правильно, що вони оце втрьох будуть вислуховувати донців із таємним зізнанням. В таких непростих випадках переслухування мав би впровадити він сам, військовий суддя, а тоді вже виносити питання на Старшинську чи й Козацьку Раду, якщо воно, звісно, піддається розголосу. Так собі подумав Степан Білий і відчув, як йому засвірбів кіпчик, наче там у нього справді був хвіст і під ним уже час було покрутити. Писар Яковина не зводив очей з молодика в дорогому капитані Черкесці. Він одразу помітив, що в того праве вухо вдвічі більше заліве, і вбачав у тому якийсь особливий знак, а який вони зараз дізнаються. Іван Міюський теж уважно подивився на молодика і, помітно вагаючись, запитав. Мені сказати, чи ти в ваше сіятельство сам скажеш? Я сам, – мовив молодик і підвівся, поправляючи на голові соболину шапку Макітру. Наче боявся, що вона впаде і розіб'ється. Я є великий московський князь і рідний син нашого государя Олексія Михайловича. А зовуть мене царевич Симеон Олексійович. Він примовк, щоб завважити, яке враження справили його слова на старшин. Але ті були настільки приголомшені, що не подали жодного знаку. Їм сперло дух і заціпило. Вони навіть не встигли поставити під сумнів таке звідомлення, як тут, Позвався Іван Міюзький. Це чиста правда, панове, і в тому ви ще не раз переконаєтеся. Чи можеш ти потвердити свої слова під присягою? Нарешті отверз в уста суддя Білий і запитав у донця те, що й годилося спитати судді. Присягаюся всім святим. «Що є в мені і коло мене!» – перехрестився Іван Міюський. «Присягаюся Господом Богом і осіняю себе Святим Христом, що перед вами істиний царевич Симеон Олексійович, син великого государя і великого князя, володаря усієї великої, малої і білої русі». А чим ще можна це довести? Спитав суддя білий і враз подумав, що за таке запитання можна позбутися голови, якщо царевич виявиться правдивим. На його сятельстві є достеменний знак від Бога, сказав Іван Міюський. Усі троє старшин втупилися в праве вухо молодика, вдвічі більше заліве, гадаючи, що то і є той самий знак. Але тут таки кожного з них узяв сумнів. Вони ніколи не чули, щоб царським знаменням було якесь вухо, хай навіть віслючої величини. Навпаки, такий лопух міг вирости в дітька чи в якогось перевертня, тому старшини знову витріщилися на вухо молодика. Чи не загострене воно на вершечку? І чи немає на ньому волосся? Ні, вухо було округле, гладеньке і рожеве. Здогадавшись, до чого так приглядаються старшини, Іван Міюський сказав, «У Симеона Олексійовича знамення на плечі, вроджений царський вінець, а на грудях схрещені шабля і серп молодого місяця». І я це бачив на власні очі. Та якщо ви, панове, не вірите, то можете самі поглянути. Симеон Олексійович заходився знімати каптан, але наказний пелех його зупинив. Не треба, промовив він, віримо, чи, може, хтось сумлівається. Обернувся він до судді Білого і писаря Яковини. «Віруємо!» – закивали ті головами. Підвелися, а разом з ними підвівся й наказний Пелех. І всі троє вклонилися царевичу. «Але нам все ж таки цікаво знати», – сказав Пелех, вирівнюючись у спині. «З чим припожалували його сіятельство до нашого коша? «Цікавість ваша зрозуміла, панове», – відповів Іван Міюський. «Однак тут таке вельбучне діло, що говорити про нього ми можемо тільки з кошовим сірком». «Он як!» – холодно мовив Грицько Пелех. Огрядний суддя Білий переступив з ноги на ногу. Йому вже картіло сісти, але царевич стояв скромно опустивши очі на носики своїх сап'янців. Через те і старшинам розсідатись не личило. «Кошовий буде через тиждень-другий», – сказав суддя Білий. «Ми знаємо, що він у поході», – кивнув горбатим носом Іван Міюський. «Тому дозвольте нам пересидіти у вас, поки сірко повернеться». Нашого донського товариства всього дев'ять душ, окрім царевича. Щодо харчу, постою і фуражу для коней, то гроші ми маємо. «Ви нас не об'їсте», – сказав Пелех. «Але ж ви чули, що у нас чумний карантин?» «Знаємо». «Не боїтеся?» «Ні», – похитав головою Міюський. Господь Бог порятував царевича в таких пекельних напастях, що тепер його ніяка джума не візьме. Тепер він не боїться ні огню, ні меча, ні третього болота. Симеон Олексійович, можна сказати, постав із мертвих, як і син Божий. Але про все ви дізнаєтесь потім. Скажу тільки таке. Якщо Всевишній, Вирвав його з рук смерті, то певно ж вготував для нього особливе призначення. Наказний пелех, суддя Білий і писар Яковина були схвильовані такими словами. Писар згарячу хотів запитати в пана Міюського, чи той не навчався в Київській академії, що такий одукований. Там вони могли навіть бачитися про те, яковина змовчав, хай іншим разом. Старшини порадилися і вирішили оселити царевича не в грецькій хаті, де вони оце вели бесіду, а в самій січі, в окремому курені, що стояв недалечко від Покровської церкви для надзвичайних гостей. Показний то був курінець, укритий гонтом, не очеретом, із глинобитними вибіленими стінами, Куди вже давно ніхто не заходив, Той чума не Нехай царевич живе там з Іваном Міюським, Котрий ним опікується, А решту донців можна розкидати та по куренях. Тільки ж нікому нічі чирк, Приклав до вуст пальця суддя Білий, Застерігаючи всіх, щоб ніхто ніде не обмовився про нечуване диво, що так нежданно-негадано вчинилося на Запорожжі А як вийшли на двір, наказний пелех відстав от судді і писаря, що проводили царевича з Іваном Міюським у січ І з густого туману до нього виринув, наче з води, сірківлюбленець, кирик не спускай з них очей, сказав Пелех.